Чудомир, ръцете му пречат, на Божен човек е лалюк оконата, що да си кривим душата. Пости си ифа, сряда, и в петък, а клепнели клепалото за черква, и дъжд да вали, и град, да блъска, ще прави, ще струва, но ще прескочи в черквата да запари свещ, пред иконата на света архангел. Кръсти се, метани прави като баба пена, святата, тай и държи на певците. Набожен и учен е. Да ти каже кога се, пости, кога се благува и кой ден за какво се пази, от вечния календар по, му сече главата. Рече му някой ден големият му син, тейко, днес времето е меко, я прескочи с мутиката до стръмната нивана. Синьовец да оправиш бръздите, дето се отичат пороите, та да я не заплавят, през зимата. А той, от днес почват мръсниците, дума, и аз мутика в такива дни не хващам. Хайде, хайде! Стига си се пекъл като потарак край обнището, ами иди до, равнака, че запуши прелезите на гюла. Два направили козарите откъм, изгрева, насечи трънак, вършини и ги запуши, гълчи го други път жена му, ами? Сега намери, навръх вълчите празници на работа да ме караш. Не съм, поганец. Днес мъсници, утре бабин ден, в други ден честни вериги и празна неделя. Седем тях четвъртъци за град, русалиите, черната сряда, сухият вторник след. Гергиов ден, Герман, Летен свети Тодор, Вартоломей, Вида, Еньов ден, Свети. Прокопи, Власов ден, дето се варди за черви и Еметил, Горешниците, двата. Петъка преди петков ден, Мишин ден, Емечин ден, и ето ти годината се. Изтъркурила и залаля време за работа, не остава. От малък си е такъв. Пази се от грехове и от работа като от чума. А рече, ли нещо да свърши, се нищо не извиза. Баща му, Бог да го прости, все той, по гората за дърва, се той на оран, накопан, а ладю се щака из двора, като гост или седнал под черницата, пази ювките да ги не изкълват, кокошките. Като го ожениха, впрегна в работа пък жена си. Що му отраснаха, децата, поеха го пък те и той те си остана до ден днешен. Дай му да седне отвън на голямото дялано дърво пред хаджидончовия дюкян, да си свирука с уста и да гледа патките как се цъмбуркат с реката. По цели, часове стои, стои, стои и гледа, а дойде ли пладне, прескочи до къщи да се, Налапа и пак се върне на същото място. Извади си цигарето тогава паки, почва да го чисти с сламка. Чисти го, гледа го, надува го с уста, върти. Сламката, стърже с нощчето на горялото по долния край, дорде се пореже. Килнери се слънцето зад голямата гора и стадин се накрури през. Моста за черквата да бие вечерня, той се надигне, почне да пъшка и куцук-куцук, запъти се за към къщи кокошките да прибере и огъня да стъкне, да му се не карат. Казват, че куцотията сам си е измислил и нищо. Му нямало, ама като не съм видял с очите си, брате, не мога нищо каза. Един ден глухаркиният петел прескочил от тях и почнал да им кълве белбуря. Погнал го Лалю, хукнал петелът да бяга и топтам, топтам, че в дръвника. Мушкал Лалю с устена, ръгал, не излиза. Взел, че се покачил отгорена. Купчината, ли се дървата, кракът му хлъзнал и се навехнал в глезена. Че рев, че пъшкане, че доктори, че врачки, че бирерки, две години, хей, две години с две патерици ходи и наборен се преструва. Само и само на, работа да не го пращат. Сега ходи само с една и едва накуцва, има ни нещо, на крака му, няма ни, той си знае. И баба Чолпанка, и е му станци ганинат, казват, че са го видели лятно време, кога няма никой в село, да си стъпя, както Господ дал, ама иди му речи, да те видя. Черковен е, и сряда, и пета гварди, ама речи му нещо лошо, ще те светне с патерицата по. Главата, че ще ти изтече пет Не ти трябва. Да си я кара, както знае. Може от Бога да му е такава. Дарбата, да си стои, да гледа патките как се къпят и нищо да не похваща. Та да са му бели и меки ръцете и да му викат куконата. Тъй си живее, Байлайдо. През другото време, както и да е, ама като почнеш. От пролетта, та чак до петров ден, съвсем самичак остава в село, горкият. Там му се свива много душата от притеснение. Ама минали Петровден върне, ли се Джонко Бонин от учение, работата се нарежда. В София се учи Джонко, за ни като си дойде, разхвърли се, съблече се и бос и голоб в по, цял ден ходи из реката и изписва водениците, падките, върбите. Пише, Джонко, вади ги на портрет, а ладя все при него, се около него. Или онова кракото, дето крепи книгата, придържа, или му крепи съдчето са, вода, дето си топи четките, но все нещо помага. Нищо и никаква помощ е то, а цигари му дава джонко, с ръкия го черпи и на обяд често го кани, ама, нали не е за работа роден човекът, и нея не може да върши като света. Или, с ръка ще му бръсне книгата да падне във водата, или пък ще се заплесне, нейде и ще капичне съдчето с водата на гърба му. Брей! Какъв човек се извади? Троснал му се Джонко, като се изтръсквал пълтото. Нищо и никаква работа, и нея не можеш да вършиш. Полями целия, гръб, Лалю попремигал на парцари и нищо не му рекал. А дядо Гичо Саранкин, който минавал отстрани по пътеката, се обадил. Не му се карай, Джонко! Не дай го съди! Работен си е наш, Лалю, много е! Работен, да му не е уроки, ама ръцете му пречат. Ами? Пустите му ръце, пречат.